Zaldeon entzuleak eta ongieturi mintzaleku huntara eta etorkinak izanen ditugu aipagai gure gaurko mintzalekuan. Akuarioz izas untziak aktualitatearen lehenleruan berri zezarridu etorkinen gaia, gerla, errepresioa eta miseriatik ies egiten duten jendeak usten ahal dituguia laguntzarik gabe gu hemen erri aberatsetako biztanleak Afrikatik, erdi, ekialdetik eta Asiatik etorritako migratzailean kopurua, azkarkie mendatu da, 2000 amarrasgeroz adibide bat, siriatik ies egin dute, lau miliun jende baino gehiago gehiago, gehiinak auzo erran, hauzo egietara joan, joanez, Libanorat edo Turkiarat, baina horieta batzu ere, Europarat etorri behar izan dute, egoera horren aintxinean, Europako herriak ez dira giza kristiaren einean izan. Alemaniaak eta Sueddiak salbu horiek nombrebrean hartu batitute, be beste egikeenek joka molde etxi bat hartu dute. Muga zainketa eh, azkartzea izan dute beraz politika nagusia, injustizia honen aintzinean egita frago holdartzen dira eta toki tokifranotan hasten dira antolatzen ezin bizia duten etorkinen erresebitzeko aterbea, janaria eta berehalako hartatziak ere eskainiz. Baina nora ino segitzen alda hola, zein dira mugak eta trabak zer atera bide etorkinen zat. Hori entxatuko gira johatzea gure gomitekin eta gaur gurekin ditugu preseski sortu diren komite batzuetako ordezkariak, gara nola amikuzen sortu den etorkinekin tokiko taldea eta horren izenean txitoa izagere izanen dugu garaziozti beharre etorbide izeneko talde bat ere sortu berri da Beatriz Mainaget hortaz uh, uh, ariko zauku Sima delkarteko Juliette Bergunian jimbeara zauku istantian gurekin izanen da eta irungo erritar sarea elkarteko uh, John Arranguren eta Amaia Gayone beraz, uh, uh, antxeta irratitik beraz, uh, ariko zauzkigu beraz, atxaldeon uh, guzieri Eta bere ala hasgiten presentatuko duzie piskabatzuen egiturak eta hasiz etorkinekin hor errandut eta mikusen sortu dela tokiko talde bat behinan erran behar da etorkinekin ma talde horoko rago bat hor dion prezeski, titio, reiten aldaukuzu zer den talde hori? Bai, etorkinekin dugu... Ezagutodugu... Ha, ezagutzen dugu ospaldi danik, zeren badute eh, bizi luzebat, doela ortezon baita sortu dela etorkin bera etorkinekin sortu da kostaldian eta gu eh, pentsaketetan ginen, gogoetan ginen amikusen, eta dina zidugu eta heien helburuein eh, eh, Uh, araberian egin dugu uh, ber elburuak ditugu hor dean, eraitan aldugu edar bat dela elburu horiek uh, dira lena da informazio datu uh, migranteen zat den franziako politika kaltegarri jau erantzagun uh, bestia uh, bestia bat dela gure inf, uh, ingurian den gizartea sensibilizatu migranteen egoerari buruz eta uh, borokatu irudi eta erranak uh, faltsiak, eh, xenofoboak uh, kontra, eh, fegniuz eta olakoak borokatu. Eh, Nahidugu olako uh, uh, sensibilizatu gizartea, ez dela egia de, enz, dena entzutendu una. Uh, instituzio, uh, instituzioekin lan egin, jajera eh, normal bat uh, migranteen zat uh, egiteko, eh, eien oinarrizko uh, deretsuak defenditzeko. Eh, hori biziki importanta da, ez dugu galdeiten uh, gauza uh, esinesiko -e -e gauza bat, uh, sines gauza normal bat, jarri normal bat okaitia uh, emigranten zat, eta gu heritargija emigranten uh, jarri da parte hartzia. Gana uh, ebitu, hori da uh, Aterbea, posible balima da, zeren frangotan karriketan dira, eh, ez dute. Uh, ez dute lekurik lo eta lo egiteko, janaria, <gülüyor> lehen gauza, eta eh, jauntziak. Eta gero eta biztatenela, gulaguntza bat ekartzia eka, eka ere uh, diren uh, desmartza administratiboak, zeren izi gerri pisoak dira, ez dute komprinitzen, bada uh, frangotan izkuntzaren... Uh, bagaja, eh? ez dute posibitateik aldeotik, <coughs> eta biztanean hori zaila da, eta entxatzen dugu hori dira gure lau uh, elburun nahusiak hain uh, eta uh, etorkinekin batian Hala no. hori da beraz torkinen eta torkinekin elkarte joren elburuak partekatzen dituzuenak eta horregatik ere sortu duzu ezuen taldi jorra mikuse aldian eta irunen, irunen ere badira beraz egiturak preseski etorkinen ere zebitzeko behinan ba hor instituzioek esutik esarri dituztenak ez dira aski iduriz erritar sare bat ere muntatu baita eta ez loez dosos agazakeria taldea izan da piskat horren bultzat sai le Jon eta Amaia jai hone beraz agatsaldeon eta pizka bat esplikatzen dauzkue e, zer den e, sos askeredia hori eta e, ze e, zer lan era maitenduena bai bai begira e, gutxi gorabera iparkatu gutxi gorabera e, ustailaren erdian e, jakin genun trenkel tokian irungo trenkel tokian baseude lasen baita jende zenbait emigranteak botatak eta zenbait egun no edo gabula han pasatzen eta inorketsun ikusten eta inorketsun kasorik egiten. Ordu honren nabera, e, abiatu ginan dela utzera esan ez hori hor, egoera hori hor zegola, eta e, eta ber pentsatzen zuten horrekin seri zere, bezbait egin bezuten edo nola nola seri e, mier zuten erantzuna oso larria izan zen, bereaiek ez ekiteen ezer. Vale. Bueno, Hortik aurrera egin zenbaite zenbait ekintza lehenengo izan zen gosari solidario bat egin genula e, udaletxeko aterpean. Horrekin ja kontratu ziren ba jendea hemen zegola. Eta urtik aurrera izan da beti borroka bat, e, gure borroka izan da, instituzioak, bestaldeko instituzioak, e, instituzioak arrerat desente bat egin behar diela, jende, e, bidaiatzen jende hau. Bidaiatzen bidaetze, ari den jende hau. Eta etzun inolako, inolako, dispozitiboan martxan jartzen. Pizkanaka, pizkanaka e, jartzen jarri dute, momentu hontan irunen dago dispozitibo bat e, irrogei personantzat, Ai, ordeon, pixko bat, Kementu txeta sunetan sartzeko, eh, jazu, baxetu, e? Eh? Piskat, txeta sunetan sartzeko, ez bai gira gu denetaz eh, jakinean, astapen batean eskola batian sartzu eh, ziren, eta kirol egituretan, eta eh, geroztik eskola beraz, berriz baitan undira kokatuak beraz eh, etorkin Bai? Bai, momentu honetan badago irunen e, aterpe bat e, itxita zegoela duela bi urte eta hor e, jarri dute iriki dute, e, martin dozenean gaztelekoa, bat, or, baita ere gaztelekoa da, badago baditu beste bizoela ilua aterpe egisa eta hor daude baino hor daude sartzen direnak badaude arauak eta zenbait jende, ja ez du lekurik edo ez aukerarik, hor sartzeko bai Eta orduan, hori da, meraz, toki bat idekia izan dena, pixka bat instituzioen, instituzioa bortxaturik, edo bai. kalkulaturik bai. eta e egin dutena. Eta egitar sarea bai. elkartea bai. zer da orduan hortan? Bueno, horren e, or, ninguruan, sortu, bueno, sortraktismo egin genuen dehi bat e, beste organitzazio, e, organitzazioi, eta, hansken finan, e, bere ala sortu zen sare bat, irungo harrera sarea deitzen diogula, Momentu honetan, egun da, zemak, e, dakitun da, ogei, oitagomar persona e, osatu adago, baditugu zemait lantaldeak, lau bost lantaldea ditu, e, janaria, arropa, e, informazio piska juridiko, basika, e, baita ere medikuntzara, jumbe arutenak ere laguntzen, die, laguntzen diegu, eta beste milaka gauza behar dutela. E, gainera, bere behar beharroiek, egun batetik bestera, berriz errepikatzen dira, jendea etortzen da, eta juten da, behelditzen da, egun bat, bi, hiru, eta jarraitzen du bere bidaia, hori beharriz jende beharria denez, ba, arazo berdinekin irizten zaigu, eta hasiratik berriz hazi e, behar betetzen bere beharrak. E, Bada gozari hori, erabiltzen ari gara, E, irungo gaztetxea, irungo gaztetxe badal e, ba, lekoa, gu deitzen dugu, andu gara miabla. E, egon daitezke e, egunian zehar, ba, e, instituzio jarritako e, dispozituan bakarrik lo egiteko da, goizeko gaueko sortzi behatxitatik, e, goizeko sortzitara, gero Baskaria, Baskaria guerdia, baina hori ordubete, eta hori egun santuzoa, ba, nune nun egon ere ez dute, hori lakasita e, La lakasita gaztetxea da, etxe bat bere, bere, bere jardinarekin eta nematen dute eguna, boagunan asaltzen diogu zer aukera dauden, nola dauden nola dauden gauzakem, zer dispozitua dauden zer, zer, e, zer, e, zerri esku, e, eskubidea dute e, e, erabiltzeko zer dispozitua daude martxan eta baiter esplikatzen diogu oso egoera hemen bestaldean bai e, besta alde bai aldeontan gelditzeko zer aukerak eta zer salitazuna duten Egan duzun bezala hor gehien gehienak dira pasaiako jendeak iruz palau egunez egoiten direnak ez gileko edo badira dira ere hor egon nahi dutenak? Bai, e, naita eta nahi ez, e, bila betetagero zenbai jende hor pasatzen, pasatzeko asmoa zutenek, zutenla zuten aziratik, aziratik, aziratik eta badago momentu hontan bat sortzea mar pertsona bat, Bia e, beste aldean gelditu nahi dutela. Orduan hori beste, beste, beste bigarren puntu bat izango da guretzak, gure hasiera gu, e, batean ez genun hori buruan, baina un momento hontan errealitkoa da eta baita ere horri erantzuna eman behar die, e, eman berdiete e, instituzioak. Badakigu hasiera batean ez dieela emango eta hor egongoera ba, lehenengo urratsak emateko eta baita ere ba instituziobaitahi, instituzioei eskatzeko e, bidea jartzeko. Okay. Or, ordeon ala ikusten dugu beraz beharrak Aundiak direla eta funtsian uh, Aintzina bezala ere beharuriek Aunditzen uh, ere direla Ordeon uh, Juliet Horaxia uh, egira ba, lehen itzuli batean Aratsaldeon lehenik eh? Ezo, eh? Eta bate egiturak presentatzen Eta hor ikusi dugu bai, e, bai Eta ere hor e, irunen den e, Sarrazakeria so, eta Eritar sarea edo e, er, e, Arrera taldea eh? Nola montatua duten Uh, simad elkartea Aspaldi danik ere harida funtzean Etorkinekin uh, Igerren bon, uh, gerlaino gerla notiko Prozeste estante batzuk Gazte batzuk Ikasleek eh? e, e, uh, Artu dute heien gain Atsema iteko uh, Gazte bat familia Eta paperak iteko Horizen voilà, asiera Gero ban uh, esta uh, quita hiende uh, eta kampo ratio essentelarik anitz okupatu dira hortas uh, chico er er er gero ba eta leen ber gauza gerlanda moranta voilà eta Don, protestantea da asieran, baina ez du xekulant galdeuten diendei ze uh, uh, religio duen hori ez bat ere, eta bere funcioa da administratifoko paperak uh, emandeza hon bizi uh, asilio uh, galdera egiteko berduzu en resideu bi, eh, bizi zaren uh, sendako berduzu asilioan berbestua izan ze gertatuta zure hirian ta hori guzia iten dugu. Eta bizkat komplikatua da, guai, bada hori, badira ere urbiltziak, urbiketak, zenta eman dezaun kuple bat hemen da, baina uh, hien haura amatxikin da Afrikan, amatxik zendelaik, ebe behar dute, haura, eto gara olako gauza anitz baitugu, gehi uh, laneko laneko e, karta batzuk, hori geroztaz zailago da lortzeko, eta ere, bazen zen horai aski irreski maiten zuten, e, karta bat e, eriziren kanpotiaren zat, baina urte bateko karta bakarrik, ez bali maziren hartatzen hartatuak izan heien e, herrian, eba onara etortzen ziren, urte bat, sen, Enxatzen zuten xandatia izan, eta berrizioet entziren uh, heien eri, eta hergira. Hora jori ebe, beti ezetz eta ezetz. Ez dugu lortu aurten bat. E, da, bada sima, da, bada nahi nuke ere... Egan nahi du, sima da, hori e, zuko kondatzen duzunarekin, ikusten dugu aspaldiko... Historioa dela eta aspaldidanik beraz behar balima bali gaur egun ora ino beti aktualitatean dela eta gerla, bigarren gerlatik landa, funtzean beti behar Beti ira. danik izan dira migrazioak eta xartzen eta ateratzen diendeak, kopuru huri, lez soldo migratoar etendena, estableada, ezta aldatu. Mm -hmm eta jendea pentsatzen du trumilka diten dira egia. Aldatu dina da ez dira europareak guai etortzen. Baizik eta afrikatik, afrik sub-zaharien mm -hmm. ortaik, gehi magre batik, betidanik hori, eh, marokotik, eh, algeriatik hori bait, unixiatik, normaldean bezala zen da izan gira eta horbitasuna eh, baute horiek. Eta gero, duela laurtea, Be, behar handiak zenta, etortzen direlarik uh, gure gana paperak eiteko jende horiek berdute eh, askoz geio, berdute aterbe bat, janaria eta hori honan bada lopoenak ezo eh, bizikintez gerria dena da tokibat nun dutxa hartzen alduten garbitketa iten alduten egin um, puskak uh, masinantz hartzen aldute, mm -hmm. kafe bat eta sanduica jaten aldute eta Bereziki, mintzatzenal dute ediendekin Hori biziki importantia, entzutia Eta mintzatzeko, ze mintzailan Ha ha, hori bon, batzu Batzuk, bada... kamerunetik, eta bara Etebeste batzuk, zailada ingresez, espaniolez Venezuelatik, edo edo Kolombiatik bat, bakar batzuk, badira ere etorriak uh, direnak Eta horiek espaniolez, eta bon, hori Odean bada hori, bada ema uz, Ema eus zek, uh, emaiten du, uh, larumatero saskiak, familieri, larumatero. Uh, voilà. eta, behar dena egan, uh, ipar aldean, badugu, uh, eta, edo behar noan, jirualdiz uh, aterbe geio baituzte olako jendeen zat behar noan ez eta eskolegian. Eta guk... Erritarrekegina edo... Ez, ez, ez, ofizialki. Oficialki, administratu. Hemen biziki guti badira. Urgentsezko eta aterberik, ez da. Orduan, udauntan, kusidugu mazte bat, bere bost aurrikin, ta lan niena izen mazte eh? egiten zituen. Eta kampuan, guk, naiz eta ezta hori simadeko lan nahe, eh? aparte da, behinan hor duzu lari kemazte bat, bere bost aurreken, ezin duzu utzi, euh, voilà, kampuan, zein dugu beste uh, batzuekin, Fondation Abe Pierre Delakoekin, e gorri dugu gutumbat ebe eh, autetxi geieneri, Euh, AkK bako feak ba ez, baan euh, eskuaegiko Elkargo heriko el el hautetxerik eh, voilà, gei diputatuei senatorei, euh, Konseu Orkorrea eta euh, e, eta ezgin ez nuen bakarrik galitenginen hitzzordu euh, bat bakarrikri eta agapotu bat ukan dugu joan deasttian. Bila bete osoak pastu dira, aga posturigabe. Hortan voilà, gira. Hortan ikusten dugu letargia handia administrazioen aldetik eta podere politikoen aldetik eta prezeski horrek egiten du erritaren mugimendu azkertu dela horren inguruan beharrak beti hor dira. Beatriz, orduan txito uh, kerrandauko amikuse aldean tokiko talde bat muntatu dutela, eta hemen garasi aldean, zer da garasi ostibarre aldekoa? Garasi yoldi... joldi ere imokoa. Eri imokoa, mm -hmm. uh, zuek ere pentsatu duzuet alde baten muntatzea zergatikore. E, jo den uh, primaderan uh, ioldialdeko pertsona bat ur bildua izan da zima uh, del kartearen gandik eta bala norbeit aterbetu berzela eta um, erantzun dio eta aterbetu du ara, egin du jatsa jakin gabe zer uh, zertan sartzen zuen izangoa. Eta, ara, jakindugu hori, eta gu gure kanape xokotik nahi ginoen pixka bat atera. Eta pentsatu dugu, ebe aukerazela, e, nola beaxak handitzen ari diren, e, barne kaldera ere e, etortzen dira batzuk edo galdea bada, aterbetzeko orduan... Gara zi ioldi aldeko pertsona batzukor bildu gira elkarte baten sortzeko. Eta, ara, mementuan uh, elkartea hor da, baina uh, harigira uxatxez uxatx uhatze, uh, gauzak uh, planteatzen. Zimadeko ekina remanetan gira, egia elburua da aterbe bat segurtatzea behar diren jende horiendako eta eta laguntzea gero administratiboki behar diren, bete behar diren baldintza guziak Hor uh, betetzeko lagontza handia behar dute. Hor elkarteak nahi du izan uh, bitartekari bat. Bezala hori da gure eskedea uh, ater betuadena, ater bea eskaintzen duena, uh, ren artean hor, uh, egin artean. Bat, laguntza ekartzeko jana edu uh, uh, elkarteko kideak ez dira baita espada denak uh, uh, pertsonen uh, aterbetzeko gain, uh, gai mm -hmm. baina uh, aldute eien laguntza ekaji eta hori kuretzat importantea da aterbetzen duena sendi dezan sustengu bat badela, ez dela dena bere gain eh uh, eta hala gen egiten ari gira El, el Carlanori du seus chutik esan Arigira quero eh, ere uh, alde honetan Baigorialdean 2017an um, era mantzen esperientzia bat uh, migranteak uh, aterbetu ziren. Badira uh, ala beste elkarte batzuk ere, uh, beste adibidez uh, uh, garazialdean uh, famili bat uh, laguntzen dute. Um, badira egitura desberdinak. Ez gira uh, gu or, uh, bakarrak. Ez ez ez, baki hoa. Benazuek adibide egisa eta... Ben ara, gu nahi zandugu ala zerbait muntatu eta xare baten jo bat da galegitzen duk berditugu informazioak um... Bildu eta antolatu behar dugu, administratiboki, osak ahi mailan, zer badira beraz bi uh, migrante irisari aterbetoak uh, aterbetuak direna, Bada, badira bi adingabe uh, donazaren ere famili uh, batean, horiek uh, eskolatuak dira, sartzea egindute uh, or uh, beste auzak bezala, hemen gokolegio batean. Eta ere, xedea da, jende horien integraztzia, uh, albezain bat, uh, gure xokoetan, gure gizartean, bai uh, Kirolan, uh, edo hala laguntzaekaji, uh, El Elkarte edo jende batzu eri, hori guztia... Hori, horiek baitira, epeluzerako, etorria direnak edo hor direnak, ez dira hor iruz ez, bala hori gunen ez zata? Ez zinda ezan, ah. uh, uh, egoera desberdinetan dira, uh, galdeak uh, eginak dituzte batzuek... Uh, eta ez dituzte baita espada erantzun baiko jakbainan errekurtsoak bideetan dira gero hau horiek uh, uh, e, jimbehiak dira, hor dena egiteko da eta ala... Uh, no Nola dira, familietan edo... Hor, eh, eh, bi, bi gazte horiek... Familia eh, dute eh, hor, eh, eh, familia ez dute hor... Gero, uh, ara, gauza gutxi dakigu ere eien uh, historioaz eta ibiltzen gira emeki-emeki eien emeki saetxean eta gure sedea da, ala, uh, bigazte horien uh, uh, aterbetzeko presta diren uh, jende horien laguntzia, sustengatzea. Zotuan, mm -hmm. ara, eta hor bezala ere badira beste batzu, beste taldeat azparnen, gero sibe ere ari diago goetatzen, eta bon, hala ikusten dugu, kostaldian ere badira, txasun, eta maki alikornean, eh, alikornean mm -hmm. endaian en ere, daia. bedo, en ian aldean. Uztaritzen, fain bat iranizu Nintzazite mikorintzik Dona pale unuztaritzen, itxasun Maki alekorne azkena Uai ari gira muntatzen endaian bat Berria, eta laster egin endugu bat Doni bane loitzunen ere fen, bon, ari gira xaretzen Origuziak Hala, beraz, sari osatzen ari dela hemen ipar aldean, eta irunen erranduzun bezala joan, eta, hala, erritarrak ere ari didela, bai, administrazioa bera eta erriko itxia bat akulatu onduan. Beraz, hor, badira, zkenian, bi talde edo bi egitura, eta elgarrekin lari nahi direnak? Ez, ez. Aber, alde bat ditikit daude instituzioak martxan jarri duten dispositiboa, eta hori, gaztelekuan eta ezberdin du, ezberdin du nahi dut gaztelekoa eta gaztetxea bai, bai, bai, gaztelekoa bai. udaletxeko lekuba da edifizio berdinean dago guain e, martxan irikiduten e, dispositiboa hor ematen diete aukera irugau loegiteko eta bazkaltzeko eta jateko eta gero dago gaztetxea gaztetxea da erritarrena e, e, e, eta hor da e, E, Dispositiboa Instituzioko dispo, Dispositibuan au, Egoteko aukera ez dutenak Horre ba, maten diguguk e, Baskaria eta janera eta lo oso, oso gara txarretan, baina bai daire. Ordu nori, ez, da, ez daude bi, bizare, zare badago, eta gero daude instituzioak. Eta instituzioak beti daude atzetikan. Oza, ogu atzetik, bera atzetik bultzatzen. E, ogu atzetik, gura atzetik, ogu bultzatzen. Bai, beti eskasa da. Beti eskasa da, eta beti eskasa da. orain adibidez, azken egun hauestan, eh, jakin dugu, Gurutze gorriak gere, gestionatzen du e, dispozitiborek, e, agindua jaso dil, dula, ba, hogeita amaregun, baina gehiago, Estaduan, Estadu Espainolean e, egona badira, ba, ez dute aukera sartzeko. Bakarrik e, poliziak e, kostetara egizten denean, hogeita eguneko epea ematen die. Orduan, no, egun oiek eh, osatu badira, osatu badute, ba ez dute haukera eh, instituzioko dispozitiboan sartzeko. Edo, eh, hori edo, hori edo, hori bakatu, muga eh? Pasatzea, ba, dute, bakatu, Jonak, Jonak, Jonak, guga pasatzea, e, guguretzat, bai, entzuten oso, e, Jonak, pasatzen dugu mugata, ez dugu ezer ikusten, baino, eh, emigranteak, bai ikusten dute, bai zaitasun, oso, oso saia da bera pasatzea. Ordun hiru egun baino gehiago, behar dute pasatzea, bat zuten askotan, askotan, botatzen dute bat bi irulao aldiz botatzen dute e, espainaldera, bestaldera alde, best Jon, entzuten nuzu? Bai, Jon, entzuten nuzu? Dirua, e, diruan zain daude, bidaltzen ber laguna e, edo familia bidaldei behar eta ez da erresa bera intzatere bidaltzea eta ez da or, e, oso erreski e, bukatzen zaile iru, iru egun horiek Eta guen nogu hor gaude, hor sostengo ematen dugu, baina eskatzen dugu, esikitzen dugu, eskatzen dugu e, instituzioi, horiek ere osatu behar dutela, ez guk e, bere dira pagatzen dugu gure zerrak eta e, zerrak errotarako nahi dugu. Orduan beti daude gure gure, edo gure eskaeran e, atzetikan, bai? Eta ordean, ordean, ordean, bai, bai, eh, entzun dut, eh, nahinuen beste galdera bat egin, bainan, etzinuen entzuten joan, bainan, nahi, eh, nahin okeiakin, prezeski, ogoita amar egun horiek pasatzen bali maditu, dituzte tokian berian, eta beraz ez dute drecho eh, dispositibo hortan sartzea, eh, ordean, nola bizi dira, nola bizi dira etorkinak bai, bai, Ogoita amar egun dira, estatuan sartu direnetik, bai. ez irunen estatuan kostara bai, bai. e, e, Malaga edo Cadizera itzi senetik gaur arte 30 egun basa badira ez dute eskubidea dispozitibo jekeranbiltzea. Ez segelitzen zaie aukera bezala. Or hau degu sarea eh eta eh e, saiatzen e, e, e, e, gera hori ba, behar basikoak e, betetzen e, janaria lo eh e, garbitzea diru askuratzea beti dute edo medikurengana eh laguntzea beti daude, gauza pillo pillo bat eta oi, esena esan dudana gaur e, bete dugun bere beharra bete duguna juten dira eta tortzen dira beste berriak eta e, behar berdinekin Ordu, augustia, bizioso, hor gaude denbola guztia un zirkulo bizioso horrez voltaka, voltaka, gauza berdinekin hor duena, Ordu, eta Julieta ez bai... gustiz kalean la kasita gaztetxea hor dago baino e, momentu honetan oso-oso saturatua daukagu, oso guzti saturatua ezin dugu horrela jarraitu. De hecho, berez, arrengo, e, bilera e, instituziokin bilera, hori planteatu behar dugula, e, e, ezin dugula horrela jarraitu. Jendea apilatzen ari da, azkenean. Bai. Bai. Asera batean, hamar ba, amabos pertsona zeuden eta horrengo gurutze gorriak jarritako protokoloa dela eta azkenean jende gehiago gehitzen ari da egore horretara, ba, papera ez daukatelako eta ezindutelako horkeztu e, ba, hogeita egun baino gutxiago dara hemen edo, bueno, ba, gian, hogeita amaregun oiek ba, igaro, ez, e, e, igaro dituzte lako ja hemen eta ez daukatelako aukera sartzeko gorutze gorreko dispositibo horretara orduan, gero eta jende gehiago biltzen ari da lakasitan nez eta jendea joten den, ba, errealitatea hori da Entzuten usua maia? E, bai, bai, entzuten so, Zon bat dira? Eh, Momentu honetan, ba, adibidez, eh, gutxi gara bera batean, amar, ama bi, bueno, aldakorra eh, zen zenbakiak, baino lehenko azkeneko bi egunetan, hogeita bi, hogeita bospertsonera iritsi gara. Orduan, ba, ba bueno, ba, salta handia dago ezta, egun batetik bestera. Hor dira Julieta, hori da arazo handi bat, badira meraz uh, dispositibo batzuetan eta hemen uh, mugaz aldehuntan ere gauza bera, dispositiboak uh, derecho dutenek badira batzu, uh, behinan ba geienak uh, ez dira hoktan uh, leho horietan sartzen Zuek, Prezeski atabertzen ditu eta uh, nor dira, dira... Dira, bikaxu, uh, alde batetik uh, de galdegiten dutena babesak droit d'asile ori normal qui ori est dans les cadres centres d'accueil des demandeurs d'asile maintenant là on est là or du an goût d'où art-sen goût d'où et c'est-à-t-on eh, m'asthiak haurak voilà. ori Gero bestalde, badira, le debute dut. Et eta hor dian, gizonek, zehiten duten. Eta eh hor dian, gizonek, zehiten mm -hmm. gaztenak, enxatzen dugu, ez zez, ezin dugu, ezin dugu, sobera da. Mm hor -hmm. dian, gero negian, bada, eh, plano hori, bakizu, aterbetzeko jendia gauaz, baina sortziontako kampoan izan behar dira, eta hor, badira, erriko etxe batzuk eta horiek zendutena, eh, lozman duraz, gauaz, euh, badira, mm -hmm. demarrot daitzen de direnak, jende eh, batzuk... Euh, Soiten dituzte skuattori guziak, agapatzen dira, e, eta ezartzen dituzte e, beroan. Gaua pasatzeko bana hori bakarrik, e, abendutik apirirarte gero karrikan dira. Eta niz badira ekarrikan bai honan. Eta mm -hmm. horai arte, horai arte, ezen ez emasteik eta ez familik, hori lortu dugu, horai arte. Ez takigu segitzen aldugu, ne? Ez guri hori egitia, normalki, bueno. baina egia da, debute du droa da zildelakoa direlarik, egun matetik bestera kampoan dira, familiak haurrekin, ta zeiten dute gure gainat dira, eta ez dute ulertzen ze gartatzen da hien zat. dirurik, ez aterberik, ez fitxik, hien historioa sakona da, nahi dute kondatu, guri kondatzen dute, baina errekurso guzia pastuta gero, e, Ezta ateratzerik ater jortaik. Ordianan gauza bakaga e du bi gauzak badira hemen egoiteko behar dute pastu bost urte, eta bost urte pastuta gero haugak eskolatzeak bain badira, integratsuak balin badira ega nahi du Frantsesa balinbadakite balin eta promez da bost solakoa balin batuzte, eta ere zortzi ilabetean Pagaekin, frogatzen dute deklaratioak izan direla, hori ere, skizofrenia da, ezin e si e da e... e deklaratu norbeit paperi gabe, baina, frogatzen badute bosturten burian, sortzi labete lan egindutela deklaraturik, orduan prefetak maiten aldu euh, karte de sejur holakoa. Beraz baldintza biziki gorak, gainera ikusi dugu jonden urtean nazio batuen ikerketa lantalde batek, Italiarat eldu diren migranten euneko hiruek, bakarrik refusiatuen estatutuakon dutela. Gasek oh, usten dugu, beraz, ze, zenbat diende baden, beraz, administrazioak finkatu dituen lehoetaik kanpo, uh, eta, eta horiek, e, ezin bizia dutelarik, zerrenetak gehien-gehienak dira, edo gerla egoeratik, edo errepresiotik, edo, edo klima, best, klima ere. Ed, ed, edo ere, ostion eta tito, erraiten zinuaren beste egoera bat, eta ikerri batzu ere badira, Euh, bon, ez dira ekarriak, eriskugarriak, bainan eriskua ondian bizidila dien diak, ah, euh, bah, adibidea eh, emazu. Eh, eh, Ego kandogo adibide euh, larri bat, eh, azerbaijanatik eta etorritakoa etorri zen familibat, eta hor, ez dute forogatzenal ezpeita gerlarik, hor, bainan estadoa, estadoak estu funktiolik, eta mafiak du. E, egiten bide parte ordean zer, zergak inpusatzen eta abar eta ordean e, e, kasun batzuetan jende aberats edo aski herristasunekin bizidiren eh, batzuetan, e, baute e, mafia eien e, gain eta ez batut egun hartzen, errantzagun aita hilada edo aitatxia hilada e, ordean beldurarekin etortzen dira gunarat, eta eien kasua kontatzen noterarik nola sinetxi, e, alde batetik e, eta estatuak ez du hori honartzen hori dean, kanporatuak dira mena sartzen bat dira egen uh, egirat uh, bon, komprinzen dugu eta ez dela posible hori dean, hemen nahi dute egon, eta gu ez dakigu eta gu ez dugu juzatzen al hori, auguri kasuan nola komprinitu munduan baden uh, gu, nahi bali madugu nu nahi joan posible zaoko Eta herri aberats batetik ateratzen megira Aldiz, eh, zen dom, eh, Dominikeko au garte batetik etortzen bada Norbait, no ez du derechorik <laughs> Lehen gauza da, eh, da derecho eh, lehen, tashun, lehen derecho bat dena eh, gizon baten zat Dena, nahi, dut, nahi duen lekoetara joan, ebe ez Jende aberatsek dute derecho hau aldiz bestek ez Ordeon, Jon eta Amaia hor bada eta aspalditik funtsian arazo bat da legalitatearena eta legitimitatearena horrikusi ginuen ere eh, Baigrezia alderat eta Jon Azirilarik hemen laguntzaile batzu eskualerritik eta eta bon, ero kondenatuak izan zirela edo kondenatuak edo judiatuak bederan eh, Eta eh, or, eh, nola egiten duzu Eprezeski, eh, lotura edo, edo beresketa, legalitatea eta legitimitatearen artean, eta nola jokatzen ziste hortan? Bai, a ber, e, legalitatea bat da, eta hor dago na da, eta egia esan emigrantentzat oso kaltegarria da, eta oso zorrotza da, e, jarretzeko. Bai da, egia da, e, gukoain arte, zehazki gure zarea, irungo zarea, Araz hori ez dugu izan, baizik jende gehien gehien bat egin nahi zuena, atzen eh, europaruntz jarraituz, jarraitu hori zetan nahi zuena, eta gu horretan, ez dakititxok aipatutakoa, eskubidea, alde bat egin bestera, hori eskubidea bada, eta ezin da ez luke mugatu beharko, baina mugatua dago ez du esan bera, baina pobrentzat, hori dago, pobrentzat mugatua dagoela, hori bai, behar dugunean, behintzat ez dut espainiolean, zen e, 2 mila markadan, eta e, langila behar zenean, orgun bai irikiziren e, mugak, e, fronterak, eta inungo eraz gabe, etortzen zen jendeak, gente pilo bat etortzen zen. Hoain ba, ez dugunez, ez diogu etortzen usten. Hori da, eta kit, eraztun eh, zenatzen dizudan eh, legalitate eta legitimitatea. Azkentzinean, eh, hori da, eh, guk nitsuria ni nahi zen ez, joan nahi teke nahi duan lekura, munduko nahi duan lekura. Beraiek ezin dute hori egin. eta eh, nahi txai, guztiz, txai gu guztiz ere normala edo eskubidekoa hiruitzen, baina. Beraz, administrazioak eta, eta alegiak finkatzen duena, estela, estela beti xuxen, eh, Beatriz? E, irriskoa izaitzen alda ere eta emanezagun paperik abekon horbait eta terbetzen duzuela eta ebe, zuek behar bada e, kondenatua izaitia bai bada irrisko hori bainan badakigu a, badakigu izaitena aldela enegoak izaitena aldituztela Baina uh, iduriz uh, Ba bestuak uh, gira Julietek erranen daugu Esplikatuko daugu Ni baino bekio baitaki Badak asu famatu bat Hausian eh? ah. pasatu dena da Cedrik erru Bai, muga, bonga, uh, 20.000 muga voilà, nzen 20 mendian ta bera ikusi duelarik honbeste diende chauffrit s'il pasatzeko hor menditik uh, tongetan eta aterbetu ditu ditu me anitz diende eta bon ausi peratsoi sanda galdu euh, du edo quando nabat Zimolikoa Zimolikoa Okandu mm. Beinan gero Isanda Erekurxo bat Eta hor Egana isanda Liberté, egalite, fraternite Badela fraternite Eta Ouaibada La jurisprudence Eratenden besala Ater betzen Al dela Famili bat Papeli gabe fami, Famili bat dela Arasori gabe Aldiz Egiten Ez de Ez Ez, ez Giten alazetena Voilà Da e muga pachation autumn ou la cuisine de Kin, c'est un anis gasté, ou ailleurs zuten muga eta gero nahi zuten stop, stopez uh, ibili ba yona la non. Kachou, kachou autumn, bosse pas chez africano balimba titsu sous sous les autumn kachou. C'est ta horbay bat zirela mm -hmm. nugelari bat. Odean hori bai Bestenez fra fraternite hori idatzia da egegu egiko etxe gusietan eta hortako uh, gaineko erekursoan egan dute hori posible zela. Baiko goan nuen uh, kasu hori <coughs> entzuna entzun baitugutenek uh, gertatu zela, baina uh, pentsatztzen nuen ala hala ere uzi pedatzen haltzela. Uh, aterbetzeak atik. Prezeski uh, Julietek haipatzen duen uh, gizon uren historioaz finua bat egina izan da uh, libre deitzen dena Uh, eta uh, garazin pasatuko da urriaren uh, lauan ostegun aratxez eta um, hori da Zedrik Ejuere uh, gizon hori hori da eta berarekin mintzatzen alko da jendea Orduan ala, e, e, deia edo komita nahi noen luzatu, ujiaren lauan etoriko baita filma hori eta Zedrik Eru gutartean izanen baita, izanen da ere guretzat um, aukera bat gure elkartearen ezagutarazteko mm -hmm. orduan A, dos. Hamaia eh, eta joan, hor aipatzen ginuen horrei, uh, oaintxe berrian, eta mugaz, uh, mugaren pasatzia eta eh, bad, badirela eta, ala, ah, mi eta nahi dutela muga pasatu uh, gehienetan. arazoak izan dira, hostion, horreit duzu jonden usteilean eta eh, hok, trenbideetan eta berriz poliziak, berriz itzularazi baititu eta eh, muga pasatu nahi zutenak eta, presa eh, Prezeski, muga arrazo bat eta hemen ere, eskualerian ere, torkin entzata, e, zer harem handu zui mugaz gainetik, zuen elkarten hartian, eta zer laguntza ekartzen handu zui? Bueno, egienzan, un momentu ontan ari gara egia da, <coughs> barkatu... <coughs> zimadekin sosetik ere egina zenbait eh, bilkura egin genuen eh, neguaan zehar, baina ez eh, genun pentsatu horrelako horlako hainbeste jende torriko zela, ta emigrante torriko zela, etagia zan arapatu gaitu ezdaki zimadeko jendeari, baina guri arapatu gaitu eh, milutik. E, Orduan, guain e, ja lehenengo i, pila bete japasatadira, piskat, piskat, eh, piskat, lasaiago gaude, doia piskat kontrolatua dugu e, egoera, berriz ari gara arremanetan jartzen, bazken ziniani, e, baijonan duten esperientzia, o dugu, ez daki behaian, piskat zabalagoa, etortu nien e, esperientzia hori, e, gu oso begionez begiratzen dugu, ari gera pentsatzen dugulako, hemen e, gure aldean, bestaldean, e, baita ere, alako zerbait, sortu beharko dugulako, eta harremanetan hor e, e, dago osea harrimana hor dago edo pres eta beraien badakite guk badakigu elkartu edo er, harrimanetan jarraitu behartuola pizkasakonago hori hori horien eduki dugun baino bai Ben, ben, Julieta? Julieta. Aniz aldiz daitu dugu SOS rasismeko kide bat zenta arazoa balin badit, ginintuen eta tipobatek eman dezan bazuelarik basuela, baimena lan egitera ego aldean ebe daitzen ginoen SOS rasismo edo hola ego aldeko elkarteak zenta erran jonek erraten duen bezala be, elkartu gira bizpailu aldiz eta eta bai, funtzionatzen da hori ez aski askioi no? Bainan, bai. Eta gauza bat uh, nahi nukeen e, geitu, zendako orai badira afrikano gehiago, zenta orai, ben, be, Italia etxia da, horai arte, jende gehianak, pasatzen zen Afrikatik, um, Libiara, Libia gure diruarekin hor, agapatuak ziren, preso, eta gero bon, pa, familia paatzentzin ateratzeko e, e, tipu bat, edo mazte bat, lan egiten zuten paatzeko paxazalia, eta gero, be, kusi dugun bezala, eh, joeten ziren e, itxasuntzi tiki bat eta, eta tromilka, batzuk hil ziren, eta arri batzen eta gehienek, Ebe ko, e, italiako kostaldean Arribatzen ziren Baina norai nola eskun mutureko hartu du e, Italiako poderea Ezin da hori egin Hordion norat joiten dira Horai Ebe espainatik marok, marok, Marokatik eta espainatik etortzen dira Hortako gehiago baditugula. gula Baina noriek gehiinak ez denak Nahi dute segitu eien bidea Ez bakarrik eskolegian egon Ez Gehienak nahi dute joan Parisera, Belgikara, Alemaniara, nun dituzten hagemanak, e, familiak, eta eskaldunek ere zeiten zuten lehen. Ameriketara joiten ziren, Kaliforniara, zendako, zendako, ezagunak bazituzten, han, eta horiek ere ekonomiko eta arazoak zituzten, eta onartuak izan dira, han. Zendako guk, ezin dugu onartu hemen, diende batzuk, lan nian nahi dutena hemen eta lan tokitan uh, le, le, nolareten da, en tensio, uh, le, le post en tensio hek Vai, prez dira ja. hartzeko horiek emande saun langile beharretan direnak mm -hmm. voilà. beharretan direnak prez dira hartzia horiek eta nork pagatuko du gure retretak bia horiek batzen dute. Ekartzen dute gure ekonomiari ere, ez bakari kulturalki, baina ekarriko dute usten bat diogu uh, toki bat gure uh, guri errietan eta uh, nagusi batzuk prez dira, prez dira, azparnen eta atxeman dugu promesdan bosolietan eta Horiek nahi dute lan egin, ez dute nahi... Euh, eta hor dion, nola pasatzen da? Pomez d'ambos balima dute eta administratibuki uh, deritxo dute do, edo ez? Egin ditu, bizpairu aldiz hori ukandugu, e, meti antanzion direlako, direlakoan, e, nagusibatek berdu zari polonpluan de delakoan, galdera, profila, ez? Galdegit du hori, hori, hori, Eta hiru haste berdu utzi pasatzen. Eta iru hasten burian, ne hor, ez, ezelarik, frantzisarik lan hori egiteko, hor duan bai, berdu galdegin, bai mena ala ere, ala Baina hor bai hartzen aldu eh, kampoteak bat. Eta hori gertatu da, eh, aspeko hor eh, mendietan, Ego, ego Amerikako gazte bat, juanda, hartzain. Voilà hori kasu bat ukandugu bi, bi ukanditugu, zaila da, eh, benem, oui. voilà. Don'a parlé néblaie. Don'a bari ginuen nagusi bat eta <coughs> eh <presena coughs> hartzeko eta e, lan hori egin zuen eman zuen eta eh opo l'emploi versena, eh milgausa, géostique, Do muattzeko izigargi zaila ez da, eztapentzaik pentsatu uh, behar uh, kanpotziar batek posibilizaiola orako zerbait uh, egite, eh, behar da hemengo izan eta ia uh, askkit GB olako desmattzetan. Gehoztik prefeturat joan han eh, dena ontza pasatzen bad baduzu tampona, eta geo hiru hilabete eta uh, eta goita ezen duzu. Irringeriena da eh, um, Nagusiak Ez dakit zonbat diru Berdu elaparatu Hori egiteko uh, Bena uh, Migrantiak ebai migrantia ere bai eta gure kasuan dona Paulen zen gizon uh, uh, uh, ber uh, forog be be bat eta dio sztuki saspi urte paste sitoen da franzian mio egoida normalian esbitzuen esokeri egin berdu ta serneiga osaforgato mena azkenean forugatu ondoan paga tu isan versaio eta kit laue 1 euro berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu berdu et a et a barnet et eh, soura et a um, illegal killer tous c'est la cour de la haute sommité française barnet et a beris par ondoko eh, urtean zaino eh, dela guti pasto dela mena, esperientzia hon, lagia da kario eldu da, beraz eta, eta erran diogu eta geho, oai konten gira zelen, bila horrean badu, oai xartua da, apartamendu batian, atzeman diogu eh, skuter bat eta autonomia lortzeko, biziki konta, biziki langile da biziki gozoa, sartu da sartu da, kirol, elkarte batian oai ezagutua doa napolean eta biziki honartua beraats da eta odako gizon batu ezaguttze eta ukatea hamigu zen.na ara. Gi behar da konprigi je jende handiz jende konpritzen du, e, ze pasatzen dena, eta baugu arritzekoa den nola guri ingurian jende erraititendakte bo zean gozu egiten duzenen. Bibaziek bibaziek e, lehen gauza ukan dugu bat kitoik. Un ridicule, pas un problème. Ashkifite. Hernan Cotet Denek et à. Non, mais tu es qu'à ini. Ah, allez, ba, signe nako. Ta oui, oxtebaten burian, ta berdu ber de Terrane et à remercier tout Eminnik. Euh Eric Hocchiak. Ana pariko Galdegin astapenean, behar, behar izan dugu forrogatu, bena, bon, ebe... Eh, borarekin eldu da. Ba, ah, ba, borarekin, bena. Diende, komprintzen dute, gure akomendiak eta justot, bon, bia dibide honako kanpaititugu, eh, gira erran, eta beharba migrantentan eta estilela denak pentsatzen dugu ametxetako diendeak eta, hau, bena, gizartian eh, eh, bezala, hemen, gizartian bezala. Gizartian bezala, bena, be, gu biziki hulta basatzen bita, ben diendeako hartzen dira, ebe, baina, voilà, posible dela, bakotxak iten badu eta indar parte bat, zigoen zaizein da. Hor dion, eta amaia eta zuek e, e, e, buru tabela harri sartuak ziste jortan, eta uste bahino jende gehiago behar duzela lagundu eta terbetu, eh, ikusten duziet, demurarekin apeskabat gauzak hobetzen ari direla, ta inguruko jende ulertzen dute, egiten duzuen lana hau eitan titok amiku zehaldian kontatu daukun bezala? E, bai, bueno, hasi e, ginenetik, ba bueno, Ibilbidearendikan motza dela kontsigratu dezakegu, baina bueno, egia esan, e, aldaketa bat emanda, ez? Nik uste dut e, jarraitu behar degula Ibilbide honetan eta batez ere balen ikuste sina zena, ba ikustarazten jarretu ber degula, ez? E, ikustarazten hasi da, egon zenor, bueno, ba, udaldean eta ba bueno, prentza atera ginen, eh irungo e, irian esan dezakegu ba bueno ba, ba egon zela eh zure sana eta eta bueno, ba, gerturatu dela jendea orduan eh ba, ba ikusiko dugu ikusiko dugu nola nola jarraitzen den horrek baina bai aldaketa noski noski emandera eta nikuste dut hor jarraitu behar degula ez? azkenean eh immigrazioa eta mugimendu migratzaileak beti beti jarraituko du hor eh eta neseta muga bat itzi muga bat gogortu ba, pertsonek jarraituko dute E, alde batetik bezera mugitzen e, iraganean egiten zen bezela e, gaur egun egiten den bezala eta etorkizunan egingo den bezala orduan <coughs> ikustat dut gure lana eta, eta gure bete beharra dela iritar bezala hori ikustaraztea bai Gauzatxo bat egin bai? ditu nahi dute e, alarmismo hor sortzen atelatzen denian e, zenbat egin baiditzen ari gaitu ustela <coughs> eta ez dakizatzen bueno, zenbakiak e, esanak joain arte aurten, E, Estatu Espainiolean, e, iritsi dira kostatik, hogitamasein mila pertsona, mm -hmm. subzajarean ogeien bat. Mm hogitamasein mila pertsona, herri batean edo paiz batean, berrogeita zein miloikoa. <risa> bai, osea, erroleta bizatu den dut, zen olako inbazioa dugu bai? Berrogeita zein miloi pertsona gera Estatu Espainolean eta aurten, hogitamasein mila, etorri dira hori ba, al... bakarri natu hori, bai? Bai, bai. Kriminalizaten jarraizan dugu. Bai, bai. Importantea da, bai, bai, bai. Bistan dena, hori eta zer den, eta azkenan, ez dela investeien, de? Baitzik eta, behar behar dela, Eh, beste begitarte bat, eta ez, ez egon uh, or, batzuek uh, e, beldurra sogarazin ahidutelarik, eta egon uh, eraz, uh, erreakzio batian eta, eta uh, lege gogortze batian. Hortan baigira azken ean, eta titio, ah. uh, legeak eta kontrolak uh, handitu dira azken demora hauetan. Ba, ah, ba, ba, nik ez dut uh, dena... Uh, Itakuriala izan, bena bakit, eta joan oh, den, dola guti, ozkatoa izan den part, parlamentuan, senadorian, eta onartua izan den uh, legedi uh, berri hori, uh, askartzen ditugu gauza, kontrolak, uh, di, ziren EPEak eh, dosierak montatzeko eta muriztuak, eta uh, mila gauza goriak badideladik eta ater, aterbeak kontrolak, um, Uh, kada eta holakoetan eta polisiak uh, elkarteetan, errantzagun uh, polisiak uh, badu posibilitatea chartzia ordean errana ebitu uh, bon, uh, araude horiak gogortuak direla eta, bon, ez inesko da ez du mm -hmm. gomprinitzen zen uh, iduriz eta itxu direla ez dakite uh, sepastoko dena -ba. gehi preso maiten dute horai familie joxoak Lehen berrogoita bost egun preso egoiten alziren, zantre de retanzio hortan, endaian, emandezan, eta horai doblatu dute, larrogoita, amaregun pentsa, nini bat, aur, aur batzuk, zon bat sofritu duten hor harri batzeko, eta latanoita amaregun preso, dieus egin gabe. Ez dute ezer egin geistuak. Arra, beraz, realitatea, realitatea frango dorpea, beraz, horren uh, parte mandaukuzu, baina nere esperantza emaiten duen, hainbat mugimendu badirela errietan, sortu direnak, beren fruito ere hartzen dutenak, eta huartarazten ere, beste inguruko jender, ebe, bai, baliudula, e, zerbait egitia. E, mil eskerrazteko, zuen esperientzia ikartzeagatik, bai, uh, John Amaia, Beatriz, eh, Baitikio eta Julieta, Milez Kertzueri eta Segi Aintzin. Gauan entzuleak, gaueko sortziak dira, egunean iragandiren momentu azkarrenen noen bildumatxo bat eskainiko dautzea gorein. Onge torriak entzule. Gure gaurko eguneko bilduma hasteko ordua dugorain, Euskal Irratietan, eguneko ba, erreportai eta solasaldi horiek entzuteko aukera maten dizuegu, bigarren aldiz eta arabadahen ba, goiz eta txaldeko magazinetan, entzuna izan diren momentu azkar horiek urbilduko dizkizuegu tarte unetara. Eta lehen lenik ba larrun aldera begira jarriko gara 100 kaja gertu baitira larrunko masetetan eta beste mendietan ere harri eta edo kain izeneko mugarriak. Orain arte baldiagarriak bad ziren mendizale galduen gidatzeko modazko fenomeno bat dira eta nun nai eta nola nahi eraikiak dira ingurumenerako kaltegarriak bilakatuz marka fugestia Eskoziako gael eraz, kar da. Kern, ahia edo ahoka izendatzen du. Sinesmentzahetan, ilobi baten markatzeko erabiliak ziren, gaur egun mendiaren tontoja markatu edo mendizaleen bidea ejesteko agertzen ziren. Baina azken kenilabeteetan, geiegizkoa bilakatu da, lahun mendian denetan egiten dituzte. Fenomeno jentsalatzeko joan den igandean, ibilaldi bat antolatu du talde batek askainen, publico sensibilizatzeko. Chenti Blissatseko Michel Grassi ou Annette Hansen. La mode da et de son l'écotane ikusten da ero hartzenaldi da jenden gainean orisieur <tutu> gero animaleek eta landareek nahi dute larik piskat berriz lutu lujari beharriak behar eskoak dira diendiak artzen eh? eh? du arria ateratzen lujatik atteratzen lujatik atteratzen dena uxautzen dira ez ematen du ez dakit zenbat uh, basurde izan denikamz